Булько Волошик, пан Глогувку, спадкоємець польського князівства, п'яст з п'ястів, вбився в Рейневана проникливим поглядом. Рейневон не відвів очей. «Уклавши союз із Тебором?» – серйозно запитав князь. «Я сяду на колісниці історії чи впаду у прірву? Яке воно це близьке і омріяне не нове? Рай!» Чи апокаліпсис, який провістить горе переможцям на рівні з переможними? Мені укласти союз із Прокопом і Берджухом з їхньою ідеєю, з їхньою вірою? Поклади руку на серце, Рейнмари. Подивися мені в очі і скажи як другові, як товаришеві з універу. Скажи одним словом, так чи ні. Я затимовую подих. Великодня неділі... Від світання зустріли глуговок сонцем, весняним теплом і співом птахів. Роздзвонилися дзвони, рушила великодня процесія. «Сурексіт домінус, сурексіт вере, етапаруіт сімоні, алілуїя, алілуїя!» Процесію вів настоятель міноритів і водночас колегіацький лектор. За ними йшли інші браття менші, за ними лицарство, судячи з гербів головним чином польське. За ними патриціат, міщани, купці, нечисленні, які залишилися у зруйнованому і позбавленому значення місті. «Адвеністі діседерабіліс, квем експатабаму синтенебріс, ут едусерес хакнокте вінкулатос де клаустріс, та ностре Етарга реквірабант ламента, алилуя. Друга частина антифони Кумрекс Глорія, яку співають під час пасхального хресного ходу. Ти прийшов нами жаданий, на кого ми чекали в темряви, щоби ти нас зебрав ув'язнених з під замка, тебе кликали наші зітхання, тебе кликали наші жалібні плечі. Ти став надією печеленим великою охолодою в муках. Процесія підійшла під монастир францисканців. Волошек спеціально вибрав це місце. Видовище потрощених, обгорілих, але переважно все-таки вцілілих стін містило власне послання. Воно мало нагадувати, кому і чому вони завдячують те, що все ще стоять. Зі свити виступив Герольд, одягнений у табарт, зі знаком золотого польського орла. Зачекавши, поки гамір і шуму штухнуть. Настала цілковита тиша. Герольд розгорнув обвішаний печатями пергамент. "In nomine Sancti et Individu Trinitatis. Amen." Голосно зачитав він. "Nos bolislaus. filius bolisla, Sla, de gratia Dominus glogovi, ad futurus futurum significamus praesentibus." Літерis ностріс, quorum interest universis ет сінгіліс. Іменном Святої і єдиної Трійці – Амінь. Ми, Болислав, син Болислава, Божою милістю пан Глогувка і майбутній князь Опольський, цим нашим письмом повідомляємо тих, кого це стосується усіх і кожного. Латина. Увідомляємо, як козе для рятування миру, земелі підданих наших. Клянемося і присягаємо союз, братерству, зброї та вірі зі спільнотою табора і всіма союзниками табора. Присягаємо вірно стояти на боці табора і спільно боротися за мир і стабільність, себто спільно нападати на тих інших, котрі є супроти стабільності. Настоятель францисканців зблід, став білий як саван померлого, Такий самий вигляд мала й решта чинців і духовенства. Хоча князь попередньо підготував їх до того, що мало відбутися, однаково це їх шокувало. У винагороду і задля компенсації цьому союзу землі і гради наші в додатку перелічені табору даруємо, за винятком тих, які за собою застерігаємо. Взамін табір обіцяє нам землі і гради, які в додатку перелічені – які нині іншим належать, що їх ми у боротьбі за мир у нинішніх власників відберемо. «Фактум ест», – закінчив Герольд. – «укладено у День Воскресіння Господнього, року Божого 1429, на славу всемогутнього Бога. Амінь». Тишу не порушив жоден звук. Зі свити виступив князь Болислав Волошик. Син були слева, внук були правнук були слева, п'ясті з п'ястів. Він був у повному обладунку. Золотий ланцюг і горностаєвий комір плаща надавали йому королівського вигляду. Праворуч нього стояв маршал, теж у повному пластинчатому обладунку. За ним синишель, обіч, гості князя, польські лицарі, один лелевіт, другий корнич». Ліворуч князя стояв блідий настоятель францисканців. Ззаду виступав припороносиці з хоругвою з орлом. Гарольд перш ніж почати, знову дочекався тиші. «Овідомляємо також усіх усюди і кожного окремо. Що задля зміцнення союзу з табором, ми оце приймаємо святе причастя у христовий спосіб. Септо під обома видами. Субутра з печі нікого, одначе ж, із підданих наших до такого причастя не примушуючи і свободу обряду гарантуючи. Присягаємося також чотирма статтями, котрі вільними людьми у королівстві Чеському проголошені та прийняті. Герольд відступив. Волошик зробив крок уперед, Санешал і Абад залишилися ззаду. Зі свити виступив Бедржих, зі стражниці, якого до невпізнання змінила чорна, перетягнена шкіряним поясом, сутана. Гусицький проповідник тримав тацю з обладкою і золоту чашу з гарним гравіруванням. Волошик підняв праву руку. «Клянуся, що у Богом мені даному князівстві вільно, безпечно і без перешкод проголошуватиметься Слово Боже, що тіло і кров Господа Христа роздаватимуться вірним під виглядом як хліба, так і вина, за правилом письма і вчення Спасителя. Що папських священників позбавлено буде світської влади над дочасним багатством і добром, і що дочасне добро і багатство буде в них забрано. Як уже перешкоджає їм жити, вірити і навчати так, як чинивте Христос зі своїми апостолами? Що за всі гріхи смертні – і явні злочини проти закону Божого буде покарано. Хай мені в цьому допоможе Бог і Святий Хрест. Закінчивши, князь став на коліна. Бедржих підійшов, подав князе вітацю з обладкою, а після неї чашу з вином. Потім, обіруч підійняв посудину. Фіат волунтестуа. «Хай буде воля твоя, латина!» «Амінь!» – відповіли всі навколо. Волошик став брязкаючи обладунками. «Готово!» Він обернувся до тих, що стояли найближче. «Пішли, нарешті щось поїмо і вип'ємо!» Учта відбувалася у францисканців у трапезні. Стіни були покриті мозаїкою тріщин, а всередині все ще смерділо горілим. Але ченці наполягали на тому, аби прийняти князя в себе. І всі знали, чому. Навернений на чашу і чеську віру Волошик, не приховував наміру вигнати злогу вкаксьонзів, прилатів і колегіатських каноніків. Менші брати сподівалися, що їм він дозволить залишитися. Францисканські кухарі перевершили самих себе у кулінарному мистецтві. На столі красувалися чотири величезні печені кабани, паршировані свининою і ковбасами, чотири олені, вісім сарн, дванадцять порося, дванадцять тетеруків, у пашино, кокороків, кишок і полотків. Картину доповнювали безліч бабок, тістечок, пряників і мазурків. Середину столу займав цілий запечений вілл з позолоченими рогами, оздоблений зробленими з сала написами. На першому було «О'єсус пекулум кларіатіс атерна», на другому – надто вже власливому Дейграція дукс болько хуіс локі беніфактор». «О, Ісусе, дзеркало вічної слави!» «Боже, милістю, князь Болько, доброчинець цього міста!» Латина. Справляло враження і Бібенда. Чотири бочки кіпрського вина, екземплом чотирьох пір року. Дванадцять, як місяців у році, бочівок венгерського та італійських вин. Безліч рахувати було ліньки, але, мабуть, 52 штуки, стільки... Скільки тижнів глеків молдавських та угорських вин, спанів меду та пляшок, славнозвісно Ковінського Ковенського липцю. Ковенський липець. Напій з липового меду, виготовлений у Ковні. Теперка у нас. Зрештою, згаданий перед ним мед теж напій, а не власний мед. Сорок днів посту зробили свою справу. З величезним зусиллям, витримавши змовлені блідим настоятелем Патер Ностер і Бенедік Доміне, Вимучені постом учасники застілля накинулися на їжу і питво. Як яструб накидається на вальшнепа, як карл-молот накинувся під поет'ян арабів, як лебідь накинувся на лєду, а крицький бик на перебрану коровою пасифаю. Стіл, який спочатку виглядав як кому копія, невичерпне багатство з рогу кози Амальти, дуже швидко почав спустошуватися. Виглядом обгризаних кісток усе більше і більше викликаючи в уяві образ розритого цвинтаря. Князь Болько-Волошик розчепив гудзики вамсу і зригнув протяжно і попанськи. Постарайся, жебрущий орден», – сказав він. «Хоча витрати я взяв на себе, щоб їх дощента не розрити. Кепські часи надходять для монахів і попів. Усіх проженув на всі чотири сторони». А чи ви звернули увагу на настоятеля, яка в нього бліда пика, який кислий він там сидить? Якусь стіну втопився, ніби мене Текіл там побачив. Якраз францисканців зрештою мені трохи шкода, бо вони порядне браття. Самі лише поляки і чехи вірні принципам святого засизу. Лікували хворих, допомагали нужденним, де біда, де лихо, де нещастя, завжди були там, де їх потребували». Так що мені шкода буде їх проганяти. Але що вже там про жену. Надходить нове? Великі зміни. Революція. Хто був ніким, той стане всім. І навпаки. Невинні постраждають на рівні з винними. Бо надходить нове. А що ж це за нове, яке не починає з того, що копає підзад старе? Чи не так рейнувати, правда, брати Берджиху? «То ви присвітер Берджих зі стражниці?» – сказав один із польських гостей Лелівіт. «Я?» – підтвердив Берджих, ненадовго припинивши длубатися в зубах. «А ви спиток Леліва з Мештина, краківський виводич, а ви, пане Миколай Корнич, сестчанець, бензінський бурграф. Як бачите, мені відомо не тільки ваші імена та герби і посади». Тож дозвольте і мені представитися посадою. У результаті укладеного сьогодні Союзу і в спільних дій невдовзі весь Верхній Шльонськ буде опанований, належить лежитиме табору Сигізмунду Корибутовичу і присутньому тут князеві Болеславові. Я ж носитиму ранг і титул директора головного справці відділів табора у Шльонську. Волошик, свіжоспечений адепт учення Гуса, уважно роззирнувся навколо. Щоб перевірити, чи не інших учасників, застілля дозволяє говорити вільно. «Ми вже поділили, як бачите», – сказав він полякам, «Верхній Шльонськ поміж собою. Коробут дістане Глівіце, таборити Берджиха німчу і все, що зуміють видерти в єпископа. А польське князівство ясна річ теж має дещо здобути, ще й багато здобути». Я хочу на мислівську землю. Ключ, борк, рибні, кіпщину і половину битома, то, як нині тримає той сраний хрестоносець Конрад Білий, наймолодший братик єпископа. Меживі стовпи, як мені обіцяли, буде пересунуто на користь переможців та ж нумо, перемагати і пересувати. Може, вже завтра, запротестував Миколай Корнич Сещинець. «Бо я й так об'ївся, і опився, що не стану!» «А післязавтра нам в дорогу», – заявив спиток з Мельштена. «Чи не так, пане Беджиху, пане Рейневоне? Нам би разом подорожувати!» Рейневон глянув на Бедржиха, запитально підняв брови. Проповідник зітхнув. «Поїдемо назад, підрати бор», – сказав він. «А звідти на Краківський тракт». Краківський трак, кажеш, значить, до Польщі? Буде видно. Ти рийне все чогось нахмурний, зауважив уже сильно червоний від вина волошик. ж великий день. День Божого Воскресіння. Весна, зміна в природі, зміна в політиці. Нове надходить, старий відходить. Люкс перпетує осяє пітьму. Обра перемагаю. Зло втікає, сила боїться, ангели радіють, під небеса співають. Глорія, Глорія ін екселсіс, хортиця ощенлилася. А найкрасивіша з придворних моєї княгині нарешті дала себе трахнути. Словом, радіє тіло, радіє душа. Радіти тандем, усі разом, Радіти, ти рейнване, радій же чорт забирай». П'ю, п'ю до тебе і кажи, що тебе мучить брати Жаку. Рейдемон сказав, що його мучить. Інквізиція викрила в тебе дівку», – насупив брови князь. ж Генчі упустився до викрадення. Неймовірно, якби ще єпископ Конрад, ну, це і ні перед чим не зупиняється, але Григоріус, наш друзяк із Каролінома, часи міняються, люди теж. «Слухай, брате, ти мене підтримав, допоміг прийняти рішення, то і я тобі допоможу. У мене є джерела інформації, свої люди. Епископ здивувався, би якби знав, наскільки близько до нього та Ігенче. генче. Би здивувався, Юта Деопольда, кажеш, накажу, щоб нашорошили вуха на це ім'я. Нарешті-решт хтось натрапить на слід, все ж таки надовго нічого приховати не можна». Правильно каже приказка Квіквіднік скелат соліскалор омне ревелат. Усе, що сховане снігом, відкриє сонячне тепло. Латина. Свята Правда. Підтвердив з дивною усмішкою бедрижих зі стражниці. Вирушати на світанні стало вже традицією їхньої місії, і цей раз не став винятком. Сонце ще не стигло, як слід, піднятися над туманами, а вони вже залишили далеко за собою Глоговук і прутко рухалися на схід. Невдовзі добралися до роздоріжжя. Беджиху, куди тепер?» – запитав з невинною міною Демарит. «Нарати Бор, а звідти Краківським трактом, до затора. я ж казав». «Ми знаємо, що ти вчора казав. Я питаю, куди ми їдемо нині». «Не перегинай палку, шарлею!» Отже, вони їхали на Ратибор до Краківського тракту. Загоном, що поповнився обома польськими лицарями та їхніми збройностями. А навколо весна розходилася на повну силу. «Ваш мостерин, мене. Слухай вас, пане Змерштина!» «Ви німець!» «Я не німець, я сілезець!» «Ви не чех!» – підсумував спиток. «Що ж тоді приваблює вас у гусицькому вченні?» «Як так сталося, що ви стали на їхньому боці?» Ішла боротьба добра зі злом. Коли настав час вибирати, коли не можна було не вибирати, я вибрав добро». «Не можна? Адже можна було не ставати, ні на один бік. Бути нейтральним у боротьбі добра зі злом, значить виступати на боці зла». «Слухай, добре, Миколаю!» Звернувся до другого лицаря, спитати з Мельщина. «Слухай, що каже!» «Це слухаю!» підтвердив сеченець. «А ще слухають чутки. А про тебе ходять чутки, що займаєшся магію, пане біляви. що ти чарівник». «Нехто інший, як троє волхвів, першими привітали Ісуса у Віфлеємі», – спокійно відповів Рейнуон. «Принісши йому меро, ладан і золото, скажи цю інквізицію». «Інквізиція це знає». «Може, змінимо тему?» втрутився спиток з Мештейна. «А спритно ви поділили між собою Верхній Шльонськ», – іронічно зауважив сестринець. «Спритно, хвацько, і з розмахом. Табор Волошик Корибутович уже й шкуру на ведмеді поділили. А де інтерес польської корони?» «Так уже вам-то інтерес на серці лежить», – з не меншою іронією запитав Бедржих. «Аж так за нього дбаєте? Важко буде реалізувати ваші задуми, якщо Польща їх не підтримає". А чи буде така підтримка у польському інтересі? Важко сказати. Погодився Бедрижих. Бо з Польщею та сама проблема що й завжди. Невідомо, що це і хто це. Ягело? Сини Ягела? Сонька Горшанська, Вітольд? Єпископ Збишко-Олесницький? Шефранці? У Польщі кожен, хто при владі, має власні, приватні інтереси. І неодмінно називає власний інтерес благом вітчизни. «Так, у нас спокон віку було і вовіки віків буде. Питаєте, пане Корничу, де інтерес польської корони? А я питаю, чий конкретний інтерес ви маєте на увазі?» Сисченець пирснув, натягнув вішки свого коня. «Пане Бедржиху, ми ж усього лише посланці на службі видатних персон, ескорт значних державних діячів». Нема би екскуртувати, а по справжньому важливі справи діячі їдуть обговорювати з діячами. Про те, що сталося в Луцьку, відповів Беджих, відомо не тільки державним діячам. І не тільки вони бачать, що тепер діється у Польщі. Єпископ Олесницький переслідує польських гуситів, пхає Ягела до христового походу на Чехію. Вітоль зараз коронується на короля Литви. «Не буде цієї коронації», – втрутився Рейнамо. «Можете мені вірити?» «Ясно, що ні». Сестренець глянув на нього проникливим поглядом. «Папа не допустить, а може ви щось інше мали на увазі?» «Не мав», – запевнив Зарейнамо на бедрежах. «А я, зацні панове, і далі не знаю, від чого його імені їдуть до Чехії ті достойні персони, що ми їм назустріч до затора прямуємо» і яким маємо служити екскортом. «Ідуть світи мені польського королівства!» Насупив темні брови спит, які з менштина. «Це я вам заявляю. Говоріть собі, що хочете, та Польща одна. А благо, і понад усе. З королями, князями, єпископами, хай буде. А як доведеться, то й попри королів та єпископів». «Попри?» Бедржих усміхнувся куточком вуст. Це так, ніби сигнал до бунту, пане Мерстинський. Вам бунт у голові? Ні, не бунт, конфедерація. Щит, притулок, святиня Золотої Свободи нашої, привілей нашого лицарського стану, щоб покласти край хибній спрямованості загальної справи або перевищенню влади, чи то королівської, чи то церковної, щоб утримати порядок у королівстві, яким погано правлять. Гальмують його прогрес або взагалі підштовхують до загибелі. Потрібні радикальні заходи. Рішучі, бойові. Бо буває зло, яке доходить до крайнощів, на яке конче потрібні радикальні ліки, Який будь-як будь загоїти треба. Будь-як будь, хоч би й мечем. Розвучало серйозно. Знаю. Панове. Шарлей підвівся у стримених. «За річкою Пшинська земля». «Треба бути пильними», – сказав Бедриджих. «Тут завзято полюють на гуситів і їхніх союзників. Вдова на Пшині щедро платить за спійманих». «Вона все ще вдова?» – здивувався сестчанець. «Казали, що вона вийшла за Пшимка Опавського». «Пшимко подумував про одруження», – підтвердив проповідник. По-перше, завдяки шлюбу з вдовою приєднав би пшенський наділ до опави. По-друге, вдовички показний екземпляр жіночки, хоч і не наймолодшої, проте здорової і гарячої литвинки. Хто знає, може, якраз цього і злякався старий Пшемко, що на ложі її не потягне. Освід того, що взяв собі за жінку якусь боснячку, а вдова залишилася на пшені вдовою – але плітки та куперто ходили, що багато хто вже бачив її пшемиковою жінкою. А поза як боснячка випадкова теж Геленою зветься, то дехто навіть і плутає. «Гелена з... зі пщини?» – уточнюв «Це кровна сестра С'їзмунда Корибута». «Вона сама», – підтвердив спитик. «Донька Дмитра Корибута Олігардовича. Не бога короля Гела. Небогаче ні, відрізав Беджих. А нам треба остерігатися, як чорта. Ну ж, бо ходу. Чим далі від пшини від'їдемо, тим краще. Впоримомся. цмокнув на вороного шарлей. Досі нам ішло як по маслу. Наврочив. Пане. завилав один із муравців, поставлених на варту за тином корчми, у якій вони зупинилися, щоб придбати фураж. Пане, і їдуть якісь. Озброєні, оголосив другий. «Здюж на коней!» «Зібратися! Зброю на закомандував Берджих. «Зберігати спокій! Може минуть!» Сисчениць відчинив від сідла важкий чекан, засунув держак ззаду за пояс. Спиток підтягнув рукоять меча ближче до руки, але затулив зброю плащем. Моравці поспіхом відв'язували коней від конов'язя. Самсон зачинив двері кочми і сперся на них. Шарлиз схопив Рейневана за руку. Візьми оце. Вручена йому зброя була арбалетом. мисливським з красивої інтарсії на прикладі, зі сталевим лучищем, але досить легкий. Натягувався він коло воротом із зубчастим колесом. На тракті зацокали копита, заряжав кінь, між палерами кривих верб показався загін у розброєних, які ступою прямували у бік пщини. «Проїдуть чи не проїдуть?» – пробурмотів бедржих. Не проїхали. В'їхали на Майдан. Зразу можна було здогадатися, що це незвичайні кнехти. Одяг і зброя виказували в них найманців. Рейневан помітив, що вони ведуть полоненого. Біля одного з коней на поворозі, що з'єднував зв'язані руки з лукою сідла, підтюпцем біг чоловік. Командири роз'їзду Копик в вусень зміряв бедржиха і компанію недобрим поглядом. Брайнець біля коня повернув голову, а Рейневан мимоволі відкрив рота. Полоненим був Бруно Шилінг, чорний вершник, ренегат, дезертир із роти смерті. Він умить опізнав Рейневана. У його очах запалав вогонь, злий вогонь. Це напружилося і скорчилося в гримасу, яку Рейневан ніколи раніше в нього не бачив. Жодного разу, ні під час подорожі над Ользою, ні під час шести днів допитів на Совинці. Він одразу збагнув, що ця гримаса означає. Це гусити. крикнув Шилін, смикаючи за повороз. Вони, ці люди, це гусити. Чеські шпигуни. Гей, не чуєте, що кажу? Чого? грубо запитав командир роз'їзду. Ну, що таке? Це гусицькі шпигуни. Шилінг аж обплювався. Я їх знаю. Мене визв'язали, хоча я не винний, а от вони, справжні злочинці, заарештуйте їх, закуйте в кайдани. У спиток із мельтина поблід і затиснув зуби. Рука сещенця моментально скочила до держака. Бедрежих очима дав знак своїм муравцям. Шарлей зняв шапку, виступив вперед. О, це так нехаба, весело сказав він. «Ну, язика то злодюшку, злодюжку висхопили панове бояки. Годі казати, щоб рятувати власну шкуру, береться других поплюжити. Та дайте ж йому там у пшені батуїв, пане Охвіцере, та й буків не пожалійте для такого сина. А й знаю, як то воно з неклепниками буває». «А ви що за одні?» – Ревнув Вусань. «Ми купці з Ельблонга», – спокійно заявив Бедржих зі стражниці. «Вертаємося з Угорщини!» «Ви такі купці, як ми монашки!» «Гручаюся! Бреше!» – крикнув Шилін. «Це гусит!» «Заткни пащику!» – сказав Бусань. «А вам, милостиві панове, доведеться все-таки потрудитися з нами до пщини. А може начальство розбереться, хто ви такі купці чи лже-купці?» «Пецольт, молодота, скони! Перетросіть їм в'юки і короби, і відберіть зброю!» «Пане начальнику!» Бедржих злегка відвів полуплаща, багатозначно поплескав по підвіченні до пояса пузатій калиці. «А може, якось домовимося?» Вусень під'їхав ближче, глянув на них згори. Тоді скривив ходу пику у презирливій усмішці. «Опшині!» – процідив він. За єретиків більше дають, а раз даєш хабара, значить ти точно єретик, підеш у пута, а твій нікчемний мішок однаково буде наш. Бог свідок, стянув плечима проповідник, що я цього не хотів. Чого ти не хотів? Цього. Бедржих вхопив протягнути йому арбалет, плавно підкинув приклад до щуки. Дзянкнула тятива, випущена з близької відстані стріла з миле вусатого сконя. «Бий!» Спитик із мельштина рубанув одного із солдатів мечем. Сисчанець кинувся нарешту, рубаючи й штрикаючи навперемін мечем і чеканом. Наемці кинулися на них із криком, ставивши списи і вимахуючи сокирами. Троє впали з коней, влучені стрілами з арбалетів моравців і польських збройносців. Четвертий Кляпнувся в калюжу від стріли Шарлея. решта накинулися на них з бойовими вигуками, і тут у бій вступив Самсон. Велетин схопив зроблену з розрізаного навпіл стовбура лаву, підняв її, ніби вона нічого не важила, а вона важила. Як циклоп поліфем вергав скелі з корабель ОДісе, так Самсон-медок пожбурив лаву в кінних пшинських найманців. І з кращим, ніж поліфем, результатом, спричинивши страшенний погром серед людей і тварин. Рейниван спритнула, віруючи в бою, кинувся до Шилінга. І побачив щось неймовірне. Рейний гад вчепився за куртку вершника, який його вів, стягнув його на землю. Вершник, здоровий чолов'яга, не дав себе збити з ніг, відштовхнув Шилінга і вдарив його ножем. Шилінг ухилився від удару півобертом і нахилом корпусу. Різким рухом плече викрутив солдатові руку, сильно штовхнув плечем, засадивши нападникові його власний ніж у горло, блискавично розрізав пута на зап'ястях обпричеплено до сідла сокиру, скочив на сідло, пустив коня чвалом. І був би втік, якби не мисливський арбалет з німецьким коловоротом зроблений у Нюрмарзі, експортований до Кракова, привезений у Мораві до Одр, де Шарлей придбав його за зовсім невисоку ціну. Чотири угорські дукати. Рейневан поклав ложа на плід, спокійно прицілився і вистрілив. Кінь, якому стріла влучила в круп, заверещев і дико смикнувся. Шилінг вилетів з сідла, які спращі і гепнувся на купу мокрої тирси. Рейневон Кинувся на нього з вихопленим за халяви ножем. Ренегат зірвався як кіт, зблиснув власним лезом. Вони зійшлися в серії випадів, уколів і ударів. Шилін хрептово вдарив з випаду, наскочив цілячись розчепіреними пальцями лівої руки в очі. Рейнеман врятував око, відхиливши голову, різко ухилився від розмашистого удару. Другий удар парирував клинком, аж іскри пішли. Шелінг копнув його, одночасно б'ючи ножем згори. Рейневан устиг затолитися, але це виявився фінт. Ренегат обернув ніж у долоні і штрикнув його в коліно. Пронизаний болем Рейневан на якусь мить розгубився. Шелінгові цього було достатньо. Він замахнувся плавним обертом і різанув його по плечу. — У лютому ти вижив, бо я був хворий, але я вже одужав. Зараз знову захворієш. Тоді я тобі тільки вухо надрізав. Тепер випущу кров, як зі свині, як із твого брата. Вони кинулися один на одного, ріжучи і колюча. Рейнеман парирував підступний укол. Вдарив шильний в обличчя, додав з оберту кулаком, копнув у гомілку, обернув ніж і штрикнув згори з усієї сили. Почувся хрускіт. Але вигналося до гарди. Ренегат смикнувся, відскочив. Подивився на рукоять, що стирчала з його ключиці. Схопив її, одним плавним рухом витягнув ніж з рани і відкинув за себе. Зовсім не боліло, весело сказав він. А тепер я бебех із тебе повипускаю. Повитягну ось тобі кишки і обмотаю тобі їх навколо шиї. Та й так залишу. Рейнвон відступив. Спіткнувся, впав. Шилінг накинувся на нього з тріумфальним криком. Шарлей виріс як з-під землі і різко полоснув його фальшоном по животу. Ренегат закашлявся, подивився на фонтан крові, підняв ніж. Шарлей рубанув його ще раз. Цього разу по правому плечі. Кров бризнула на садженню гору. Шилінг упав на коліна, але ножа не випустив. Шарлей ударив ще раз, іще. Після другого разу Ренегат упав. Після третього остаточно знерухомив. «Террасіте Левіс!» хрестячи сказав Бедрижих. Нехай йому земля і так далі! Аж лячно питати! Ви його знали?» «Побіжне знайомство!» відповів Шарлей, витираючи держак. «І вже не існуюче!» додав Рейнеман. «Ми викреслюємо його зі списку знайомих. Дякую тобі, Шарлею. Мій брат з того світу теж тобі дякує. «Так чи сяк?» Бедржих скривився, розглядаючи по долоню. «Ніхто інший, як цей знайомий, має на совісті пшинських воїнів, що їх дочесні рештки оце саме топлять у гноївці. Якби не він, ми би відбрехалися без бою. А тепер нам треба звідси тікати, і чим швидше. Медику, можеш прив'язати мені руку?» «Хвилинку». Риневон стягнув куртку і просяклу кров'ю сорочку. «Потерпи ще. Я тільки візьму уголкуйнитку». Мені треба в кількох місцях позашиватися. Вони їхали, не шкодуючи коней. Рейнемон був не єдиним, кого довелося зашивати, і хто зараз кулився в сідлі, час від часу сичав і лаявся. Легку Рену встигно отримав у бою з пшинськими найманцями спиток із Мельштена. Один з моравців дістав по ребрах, добряче перепало по чуприні збройностю сестчинця. Однак усі трималися в сідлах. Постогнували, пойойкували, але темпу не збавляли. «Бедржихо, а як твоя рука?» «Та дрібничка. Я просив перев'язати, щоб не поплямити кров'ю ці штани. Бо це не штани. Ти вже коли-небудь був поранений?» «Залізом». «Під Бржацлавом у двадцять шостому угорським списом у Гомюку. А чого ти питаєш?» «Так собі». Шилінг наважився підняти сумне питання рейнеман. «Якщо Шилінг опинився тут, це означає, що він утік з в'язниці, а це може означати, може означати, що Горн...» «Ні», – негайно перебив Демарит. вірю. Горн не дав би захопити себе зненацька, а своєю чергою треба буде перевірити», – закінчив Рейнеман. «Заглянемо на Суиниць, зразу після того, як повернемося до Одра». «Це вже недовго», – спокійно сказав Самсон Медок. «Три, щонайбільше чотири дні!» «Самсони!» «Наш комендант знову змінив напрям. Останню годину він веде нас на південь, прямісінько до Моравської брами. З хвилини на хвилину побачимо скочив». Ринуван дуже брудно вилився. «Саме так, визнаю!» Бедржих, на якого різко напосілися, навіть оком не зморгнув. «Я навмисно вів вас в оману!» Я ніколи не мав наміру їхати до затора. «Ще одна перевірка? моєї лояльності?» – гаркнув Рейневен. «Так, я знаю, що так. Якщо знаєш, то навіщо питаєш?» У зарослому грубим шаром рязки лісовому боліці кумкали облаплюючись тисячі жаб. «Слід визнати, що ти вмієш діяти на нерви бедржиху», – сказав Шерлий. Ну, тебе ще до цього не пересічні здібності. Зараз тобі вдалося розлютити навіть такого спокійного чоловіка, як я, і я би надавав тобі по морді тільки так, якби не сором пе перед іноземцями. А я, процідив іноземець сестринець, відчув себе особисто ображеним вашим крутіством. Ваше щастя, ваш мости Бедрижиху, що вас духовна сукенка захищає, а то на втоптаній землі. Навчив би вас доброго тону, і кості порахував би. Там у заторі, запальним тоном втрутився спиток із мештина. Чекають пан, і пан з опорова. Ми мали їх вести в морев і охороняти в дорозі. Гетьман Прокоп пообіцяв польським послам супровід і ескорт, а ми дали лицарське слово. Пан краківський підкоморій. Беджик склав руки на грудях. І пан підканцлерій, коронний вже у дорозі до Одер, і будуть там швидше за все раніше за нас. Їх ведуть надійні люди, а охорона їм не потрібна. Тепер, коли я Краваржа перейшов на бік чаші і став союзником табора, там теж ні дороги безпечні. Так що досить ці тріскотнечі, панове. По конях і в дорогу. Може, у вас чехів? скривотнув зубами Миколай корнич сестрець. Така мода, щоб опоясаних лицарів брехнею годувати, на манівці зводити, а їхню мову тріскотнечої називати. У Польщі таке безкарно не минає, ваше щастя, що вас захищає. Що мене захищає? крикнув бедржих уже з сідла. Духовна сукинка? А де ти на мені сукинку бачиш, і взагалі до сраки сокинку, очі тобі кажу. У мене були підозри. Я не вірив нікому з вас, не довіряв. Мусив піддати вас випробуванню, вас усіх. Розумієш, корничу? І що? Ти ображений у своєму польському гонорі? Хочеш сатисфакції? Ну ж бо хто з вас? Він не закінчив. Самсон Медок під'їхав до нього на списничому огирі, схопив за комір штани, стягнув із сідла, незважаючи на верески, підняв і з розмаху кинув у заросле рязкою болото. Плюснуло, засмерділо, жаби на мить затихли. Самсон серед повного мовчання зачекав, поки проповідник вирине Зелений від той випльовував на му. «Я відчув себе ображеним у своєму гонорі», – сказав Самсон. «А цього мені буде досить як сатисфакції».